Na, ah, jó van. Úgy érzem, hogy most a Zeppelin egy kicsit frissebben játszotta ezt a felvételt. Néha elhúzzák néha depressziósak, de most nagyon jó volt. És pozitív lesz a hangulat végig. Nem azért, mert a helyzet pozitív. Nagyon rossz lelkiállapotban vagytok, én azt tudom. Hiába telepocitok, de bízhatok bennem, mert bak bakancs, bakás lista van. És ilyenkor, ha ez érdekes olyan, mint az akupunktúra, Hogyha itt ott megszurkálom, akkor lehet, hogy most fáj, de később jó lesz. 070 93 -0 -0 semmi új nem lesz a szerkezetben, az elején Gáborral duncsúzok, aztán jön Sára, Klára, név még a naptárba, de természetesen lehetetlen elkezdeni ezt az egészet, ige hirdetés nélkül, olyanok vagyunk, mint a zsidók, meg a muszlimok, mi keresztények, nem kell a szemüveg, a szent szövegeket tisztán is látom, mondom Gábornak, aki megpróbálta segíteni ez ige hirdetés, de hát fölösleges. Azért, mert e, ma nagyon érdekes dolgot, a, a kánai mennyegzőt gyorsan fölolvasom, biztos ismétek a storyt vagy ha nem, hát akkor figyeljetek, harmadnapra mennyegzőt tartottak Galileában, ez Kánában van, amelyen Jézus anyja is ott volt, Jézus meghívták őt is, a tanítványokat is, és amikor elfogyott a bor, akkor mondta Jézus anyja, hogy "Jaj, is Jézus meg azt felelte tőlemed mert érzi az anyai szívet, aki mindig a fiára tekint, ha baj van, hogy mit akarsz tőlem, asszony, még nem jött el az én órám! A gyerekek mindig kemények a mamájukkal szemben, meg néha igazságtalanok, hét törgyát márja a szívét, de igaza van, hogy hát most itt azért, mert most bulizunk, akkor most induljon el ez az egész történet velek, a, Ő ez az első csoda egyébként, és erre az a, anyja szól a szolgáknak: tegyetek meg mindent, amit csak mond, ez is mint a anyám, meg e -e. tényleg, hogy a, hallgassatok a fiamra. Aztán ott volt ott, hat kőkorsó a zsidóknál ezt ilyen tisztálkodásra használják. Ezek ilyen két-három mérős, egy mérő, azon 60-70 liter, tehát azért ez jó sok. És akkor mondja Jézus, hogy töltsétek meg a korsókat vízzel. Vízzel. Azért akkoriban az embernek volt eszük, nem ittak vizet, én se iszom vizet. Ú, nyilvánvalóan csak mosdáshoz használjuk, ők is használták mosdáshoz, de nem ittak vizet. És akkor azt mondja, most merítsétek bele, és vigyétek oda a nagynak, Tehát érted a kézmosó vizet, azt, amit azért akkor soha nem... Hát, és akkor kiderül, hogy a, a megmerítik a vizet, viszik a vőlegénynek, és akkor az beleiszik, hát olyan, mint egy, most nem szabad reklámot mondani, várjunk, hogy mondjam, mint egy jó minőségű, soproni, karztos, ír, zöld, veltelíni. Ezzel már mondtam is a de... Igen, de nem lehet rábizonyítani, hogy ki a legnagyobb magyar veltelini bor, borász. Na... És akkor mondja a vőlegény hogy először mindenkinek a jó bort adják, csak amikor már megittasodtak, akkor hozzák a, a lőréte, meg idáig tartogattad a jó bort, tehát jól sikerült az első csoda, és hát ebben elkezdődik Jézus csodajelei. De most ne, önmagában a, a csoda is fontos, de nekem fontosabb ez a rész, hogy kb. megfigyeljem, vagy következtessek arra, hogy hát milyen is ez az Isten, aki szeret minket, és lehet, hogy én is szeretem őt. Hadd mondjam meg, ebből a példabeszédből kiderül, hogy apró dolgokban nagyon-nagyon, nem csak, hogy nagyvonalú, hanem szuper. Tehát mondjuk azt, hogy az az egész történet szempontjából az, hogy most, Vajon a násznép rendesen becsicskule és lemegy a sárga földig, ez egy nem lényeges teológiai pillanat. Mégis az isteni abszolútizmus megnyilatkozik ebben, mi miért egy ember, hogy jól érezzük magunkat. De ne gondoljuk azt Istenről, hogy ő így irigykedik. Nem olyan, mint a főnökünk, aki a netán jó kedvünk van, vagy jól érezzük magunkat, akkor nem olyan, mint az egyház Klérus része, aki hát szívbajt kap, ha a hívők ö, például szeretkeznek. Hoppá, hoppá, vasárnap, ha meg a szeretkezés önmagában. Nem bűn, sőt, nem, valószínű nem bűn. Tehát az Isten nem irigykedik ránk, sőt, szereti, hogyha nekünk jó. És azért mondom, hogy a nagyvonalúság a franciász, de nem csak vonalúság ez, franciának a nonchalance szava fejezik igaz, egy ilyen Illő kellő nem ö, műveli ezt a csodát, és ö, valóban gondoljuk el, ha mi bármi jót teszünk valakivel, hát az már életszentség magas fokának tekintem, hogyha ezt az illető nem emlegeti föl százszor annak, akivel jót tett. Ö, igen, igen. Ő meg hátra vonul, az egész, be, be, csinálhatta volna úgy is, mint a Mága Zoltán, hogy hatalmas felállás, csend van, bevilágítják Jézust, és akkor azt mondja, hogy most bor, víz, taps! Nem, nem, hanem teljesen visszavonul, és egyszerűen szép csendben odalöki nekünk azt, amit mi szeretjük. Mondjuk az, hogy a bor, annak kicsi szimbolikus értelme is van, ezt sejthetitek, ha zsidó szövegeket hallunk, egy nem csak szó szerint kell, hanem egy kicsit szélesebb értelemben ezért mindig nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon veszélyes az, aki szó szerint értelmezi a szövegeket. Mondok rá példát az Ízisz, majd hozok híreket. Ők azért tényleg egy az egybe próbálják lefordítani azt, hogy ö, ö, milyen az Isten. Na, az Ízisz Isten nekem kegyetlen, genyó, geci. Hogyha lehet használni és értegetni az Íziszt Magyarországon, nem tudom, de az nyilvánvaló, hogy... Ö, az az Isten, amit ők imádnak, az nem szereti az embert. Baki, Igen? Éppen arra akartalak, vagy azt akarják kérdezni, hogy ez most akkor a szokásos evangelizálásnak nagyjából a vége. Most még megszólalhatok. Azért volt érdekes, mert, mert ez most nekem pontosan egyezett azzal az élménnyel, mikor is tegnap voltam egy csodálatos párlatvezetésen, amit egy egészen. Prima művészettörténés tartott, az Elkazovszki uh, kiállításon, a, kiállításon, az a, a kiállításon, jó kiállításon. Kiállítás. de éppen ezt akarom mondani, hogy mi a párhuzama az, hogy a kiállítás is biztosan nagyon-nagyon jó, de én szándékosan arra figyeltem, uh -huh. amit három teljes órán keresztül maga a tárlatvezetű művészettörténész Rényi András uh -huh. uh, mondott és mesélt, és én sokkal kevesebbet figyeltem, meg tudtam is odafigyelni arra, amit éppen kitárgyaltunk, de sokkal inkább figyeltem arra, amiről ő beszélt. És ez, amit most nem magasztalni akarjak téged, de ez egy nagyon-nagyon fura és érdekes igehirdetés volt, hogyha egyáltalán te ezt szereted igehirdetésnek nevezni, mert Na, nem is feltétlenül ellenállal. az volt benne az érdekes, amit a Szent szövegből felolvastál, hanem ahogyan kommentáltad. De hát azért tudom így kommentálni, mert ennyire sok értelmű jelentése van. Tehát azért, hogy is mondjam, nem a, a percepciós készsége magas Fokussága mutatkozik meg ebben, hanem a szöveg mi értelmsége. Mondjuk azt, hogy abban a korban azért sokkal nehezebb volt írni. Tehát most számítógépen gondold el, írott-törlöd, írott-törlöd, azért valamit leírni, az fizikailag is nehéz munka volt. volt. A lakonikusság, hogy elég pontosan fogalmazunk, és minél rövidebben mondjunk kell több mindent, erre törekedtek a japánok, a zsidók, tehát a, nem, van egy, egy mm, tanítványom, akinek ne, nem bírom a fejébe beverni azt, hogy a Hagakuréba hiába vannak rövid részletek, elég, ha elolvas öt sort, és akkor gondolkozom rajta egy hétig. Egy európai ember ezt föl se tudja fogni. Az, nem hiszi el, hogy az öt sor az több, mint öt sor. Csak azért mondom, hogy Ebben a részletben én arra azt nézem, hogy, hogy viselkedik. Tehát hogy nyilván van a csodáról szól, de sokkal érdekesebb számomra. Bontottál már ki te is olyan uh, süteményecskét, amiben kínai uh, bölcseletek igen. voltak, és uh, már régen megemézteted a süteményt, de még a gondolatokat nem. Hát, amilyen tömörek. Amilyen igen, tömörek. igen. hát e, ebből ők nagyon jók. Ebben nagyon jó, a kínaiak hát, hát emlékszem az egyik kedvenc uh, uh, Hagakure Idézetem, hogy hat vak masszőr sétál a hegygerincen. ez az első mondata. Na most ezután még van történet, de ha nem. ezen az első mondaton nem gondolkozol egy-két napot, akkor nem, nem, nem, elolvasd, mert pont a dolog lényeg, hogy mit keresnek ott a masszőrök, miért vakok. Egy csomóra van magyarázat, a vakmesszorok voltak a legjobbak, de miért a helygerincen sétálnak, stb. Otthonosan mozoghatnak egy gerincen. Otthonosan én. vagy, mm -hmm. igen, az egyik így csinál, a másik mm -hmm. úgy csinál. Valóban ez a, a, a sztori lényeg az, hogy az egyik leesik, és még esik le, vissza kiált a többieknek. Ne féljetek, csak tudtam, hogy ez fog következni, és mennek tovább a többiek. Ez a ne féljetek, ez nagyon... Hasonlít a Jézusféle, ne féljetek, hogy bármi történik is. Leeshettek? Leeshettek. De attól félni, hogy leestek, az értelmetlenség. Nem azért vagytok ott. Nem azért vagytok ott, hogy féljetek, hogy is leessetek. Hát tessék az igajmagyarázatok, dupla igajmagyarázatot hallottatok most, akkor most duplán jó nektek. A zene pedig az a lemez lesz, nem, nem, majd a pazsmikit megünnepeljük, a Miosz. Ez egy japán formáció, és azért szerettem meg nagyon, mert a gyerekeim, ha nem bírtak elaludni esténk, ott nincs meg a lemez, de megvan, ja, bármelyiket lejátszhatod, erre mindenki elalszik. írtam egy publicisztikát, az sajnos az a baj, hogy én is olyan ostoba hülye vagyok, mint a rádió vagy az olvasók többsége, tehát így beszopom a habont. Tehát amikor kommunikálnak a politikába, akkor néha azt gondolom, hogy a kommunikáció mögött cselekvés van, és a, hogy mindaz, amit olvasok igaz, de hát majd fejlődök, ezt tudom mondani. Minden esetre a múlt hét közepén úgy tűnt, mint a Tarlós, meg az Orbán haragba lenne méghozzá az agglomerációs környezet finanszírozásával kapcsolatosan, és hát akkor így írtam, ma már tudom, hogy ennek hát nem sok alapja van. Nagyon érdekes, tehát egy fölültem a kormány propagandára, és ezt írtam. Még nem dölt el a kormányban, hogy melyik város lesz Magyarország fővárosa, Debrecen vagy Felcsút, de az biztos, hogy nem Budapest. Nyilatkozta egy kormányhoz közeli labdarúgóedző Ibizán. Bár semmi sem lehetetlen 2016-ban, az olvasó mégis sejteti, hogy ez egy vicceskedő bevezető. Kezdhetem volna még viccesebben is, hiszen miért érdekelni például a vidékieket, hogy mi történik a fővárossal, de akkor a hallgatókat, olvasókat egy kalap alá venni Morbán Viktorral, ami súlyos sértés mellett igazságtalan is lenne. Egy biztos a Simiska féle terjed terje csak éppen Tarlós Istvánnak polgáriba stílusa. Tarlós és Orbán összeröffenésének apropója a BKK és az agglomerációs környezetben járó közlekedés finanszírozása, ami nem is nagy összeg, talán 16 milliárd forint. Ennyiből még egy vacak stadion sem lehet felhúzni. Andy Vajna kártya kártyabeszálló pénze is több. Vagyis ne legyünk naivak nem pénzről, hanem politikáról van szó, és ebben a kérdésben csak egy embernek lehet igaza nevét. Nem mondom ki, mert... Azt még az én szeretett birka hallgatóim is tudják, hogy ki az. Orbán véletlenül igazat mondott, mikor megüzente, azóta tagadja, hogy ő bizony egyetlen félért sem adna a fővárosnak az EU-ból jött pénzekből. Ezt az érzést én is ismerem. Vidéki Veszprémi gyerekként én is utáltam a pesti srácokat, akiknek már a szocializmusban is volt eredeti lévizgatjájuk az ecseriről. Kisebb rendűség és érzés az sem tett jót, hogy nekünk veszprémieknek nem volt sem metrónk, sem sárga villamosunk, csak a Balaton volt közel. Amikor Budekeszire költöztünk, annak is örültem, hogy az a bűnös városon kívül fekszik. Ennek ellenére bejártam oda, sőt, szépnek is láttam, látom, jába pokoli szerencséje van a Dunával. És a történelemmel, amit viszont mindig újra lehet írni. A Fidesz, ha már képes volt az alaptörvényt visszavezetni a Szent Korona tanig, Gondolom nem lehet probléma egy új főváros kijelölése sem. Kiküldenek az embereknek egy levelet, amelyben megkérdezik, akarja-e ő, ő, ön, hogy az utóda a budapesti bűzben nőjenek fel? És a beérkező két millió nem elegendő jogi alapot biztosít a változáshoz. A demokrácia lényegében nem más, mint a látszólagos választási lehetőségek felajánlása, a esélyes Debrecen, de végén felcsút fog győzni pár száz szavazattal. Cserében megígéri Mészáros Lőrinc, hogy a kisvasút mellé egy tézévét is indítani fognak Debrecenig, amivel három óra alatt bárki lemehet Debrecenbe, vagy feljöhet felcsútra. Az tényleg igaz, hogy utáltam a fővárosiakat az igekötő helytelen használata és a topográfiai ismereteik miatt, de ma már hozzászoktam. Tarlós bekeményített és ultimátumot adott a kormánynak, vagyis bő egy hetet a megoldásra. Na, ha van valamit Orbán nem szeret, vagy nagyon is, az ultimátum az. Ha konzekvens magához vezérünk, nem sokára kitör hazánkban az első országos sztrájk, több százezer ember marad otthon. Ez még a vasárnapi zárvatartásnál is jobban összehozza a családokat, tehát a KdMP a sztrájk támogatója kell, hogy legyen. Hadd vaja meg őszintén, azt sem hittem soha, hogy Orbán Viktor megbuttatója egy vidéki magyar gyerek lesz felcsútról. Most kinek drukkoljak? Orbánnak vagy Viktornak? Az egyetlen félelmem, hogy emögé is beáll Gyurcsány Ferenc, vagyis nem lesz az egészből semmi. Marad a büdös Budapest a nyakunkon. És látjátok, hogy beültem a habonizmusnak, most már tudjuk, hogy az egészből nem lesz semmi, Jaj, kézzel, hiább dolgozok a médiában, állandóan megvezet a média. Mindig elhiszem, amit olvasok. Érdekes, valószínűleg ez azért van, mert az ember így él. Tehát például, amikor reggel fölkel, bízik abban, hogy ma, ma nem az apokalipszis első napja van. Szokásaidnak rabja, vagy mindig íziré? Igen, tehát ha olva, hallok valamit, először úgy kezdem, hogy hiszem. Uh -huh. Tehát át kéne állni, tehát úgy kéne, hogy egyből nem hiszem. De az nagyon nehéz. Tehát érted, azt mondják, hogy banán kapható, akkor nem lehet azt gondolnod, hogy nincsen banán. De a, a magyar médiával kapcsolatosan ez lenne a helyes gondolkodásmód. Most kiderült, hogy ja, természetesen a nem probléma a kormánynak átvállalni ja, a bizált médiával. Igen, lesz még erről is szó, én nem is bízom benne, de emlékszel, hogy ugye, tényleg milyen nehéz erre, vagyis a mindent mínusz egyel való szorzásra, mindennek az ellenkezőjében való ö, hogy mondjam... Ö, beleélésnek mennyire, mennyire nincsen, hogy mondjam, kultúrája. Volt ez a vetélkedő, amikor is úgy lehetett pontot szerezni, hogy a helyes válaszhoz képest pont, emlékszel igen, igen, igen, pont fordítva kellett. A helytelen válasz igen, kellett igen. mondani, és egyre, nagyobb, helyez, egyre nagyobb tempóban, és gyorsan utánaságban az embernek ösztönösen, azért így még rendben van, nem? Addig nincs bolyam, még az ember ösztönösen úgy gondolkodik, igen, hogy, hát, hogy, hogy, hogy ahogy írva vagyok. És az ellenkezőjét mondani, vagy abban belejön munkat milyen nehéz? Ha nem, van egy kérdésem. Igen. De bocs, bocs, valamit erre még... Nem, ez összefügg, ha ontológiai magyarázatot kérsz erre. Ez azért van, mert a létezés mindig több, mint a semmi. Például csak akkor tudsz valamit tagadni, ha előtte az volt, vagy létezett. Amikor ez nagyon érdekes, mert képzeld el, Egyszer a Horgy ebbe belebukott kommunikációilag, mert küldött egy táviratot, vagy egy ilyen, hát nem tudom, nem, nem távirat volt a, a német kormánynak, de arról senki nem tudott. És ő egyszer ezt tagadta. Nem küldtem táviratot a német, és onnantól mindenki tudta, mert, mert egyébként csak azt lehet tagadni, ami, ami volt, tényleg nagyon. Ez egy, ez egy ontológiai belegyökerezettségünk a létezésbe, és azért van az, hogy mindig pozitíve inkább hisszük azt, amit látunk vagy hallunk, mint nem de persze aztán az ember elidegenedik, civilizáció rá, jár, a léppolitikus lesz, és onnantól az igazsághoz való viszonya is relatívá válik. Viszonynál tartunk ebbe, akartam belekérdezni, hallgattalak az előbb, olvastalak is egyébként, megjegyzem, érzeted már olvasható a Jajja. Facebook oldalunkon a halló itt Szóval utáltam a fővárosiokat, az igekötők helytelen használata miatt. Mi a túlról? Hát ez az, hogy mindig azt hiszik a pestiek, hogy föl, gyertek föl Budapestre. Ja, de ez az Tehát az szombathely, győr, nem, szombathely győrieknek is mondták, én hallottam, mert dolgoztam Győrbe és Szombathelyen is gyertek fel Pestre. De csak ez az, ami... ha jó, azt hittem, hogy általában rosszul használjuk mi Budapest. Nem, nem, hanem, a, ezt? A, a, a, hanem hogy annyira a központ Budapest, hogy mindenki hozzá képes lejjebb van, és azért fel kell Na, venni. Na, akkor kérdés, tényleg hogy uh, hogyha Európát egy országnak vennénk, uh -huh. uh, akkor uh, és oda kéne fölmenni, ami a legmagasabban van. Melyik a legmagasabban fekvő európai főváros? Mit tippelsz Főváros. főváros? Igen, a legmagasabban fegő. mert hogy topográfiát érhetem, ilyen jellegű helyen használnak itt. Csak Fogva? segítek, nem fogod eltalálni. a Spanyolország? Igen. A hegyek miatt gondoltam. Madrid a főváros? Le a Kalappa. Madrid van a legmagasabban az európai fővárosok között. De, de, de csak egyszerűen a domborzati térképre gondoltam, azért tudtam, uh -huh. csak nem tudtam Jó, mi csinál, is. Tehát kinek jutna eszébe, főleg innen. Mindenki ugye a, legalábbis az ibériai félszegét, azzal az, az, az Olaszországot és így tovább. Hm. Dél Európa meleg, biztos, biztos nincsnek magason a dolga. Fel, de felcsút? Nem készültem. Az milyen magasan van a nem is tudom. Hát gondolom, hogy a legmagasabb Most van. Nem, azt, mondod, hogy, azt mondod, hogy ott a következő kihívó. Na jó. Na jó. Van. Figyelj, levus, édes, drága levus. Még akarunk beszélgetni de egy kis mihozta a hallgatóknak, hogy mire aludtak el a gyerekeink. Alapdíjas telefon 0670 a 995 ek múlt adásban hú, mennyit beszélgettünk, a szép volt. Kélek szépen, akarsz beszélgetni magyar valóság? Hát arra szeretnék rákérdezni, hogy mi a véleményed a... Nem is tudom, ezt talán a Brajernek kéne meghagyni, mert ez annyira pozitív, kénevezetés, hogy nem lesz kötelező a sorkatonai szolgálat. Nem, jó, hogy nekem föltettele a kérdést, mert a... a... Mikor a kövér elkezdni mondani azt, hogy mégiscsak kéne, meg milyen jó volt, arra gondoltam, hogy tényleg ez történik a politikussal, hogyha sokáig él, meg nem eszik elég mézet, hogy ugye mi együtt voltunk katonák, egy rajba is voltunk, és emlékszem, közösen gyűlöltük. Tehát azért gyűlöltük, mert egészről nagyon sok alkoholista tiszt semmire nem tanított minket, csak általában az idő ment el, Értelmetlen, a katonáságot nem tartom értelmetlen, nem a katonasságról beszélek, hanem uh -huh. a kalocsai forradalmi uh -huh. és, és És tényleg pokoli volt, mondom, egyszer legnyíratta a, a kopaszra a fejét a kövér, mert így akart lázadni, és akkor mondták, hogy menjünk le a telephelyre, és emlékszem, lementünk nyolckor, és akkor délbe kell csak fölmenni, ránk se néztek majdnem egy olyan három és fél órán keresztül néz, mert előttem ült a kövér, ő sem mozdult, én sem, és néztem a koponyáját. Kézzel egy ember a koponyáját órákig nézed. De valahogy ez volt a katonaság. Most megöregszik, most már unokákat kell, hogy szüljenek a nők neki, és, és azt mondja, hogy hát az nem is volt annyira rossz. Én és sejtem, hogy mit akar mondani, de beszéljem pontosan, tehát elegem van a politikusokból, hogy így össze-vissza hadoválnak, ha, nemzetőr, ha őrséget vagy mit tudom, ilyen rangeröket akarnak felállítani, és akarnak katonáskodni lelkesedésből, azt lehet? Őszinte választ kérek szépen, mint De ilyen is. hülyeséget. Szerinted például, ahogy mondtad, ugye és akkor őt, őt, őt, őt az zavarja inkább, hogy hát mégse legyen meg, hát nincsen rá szükség, ezért ne legyen katonai szolgálat, vagyis hogy meggyőződésből mondja, hogy mégse legyen, vagyis azt felé van, hogy mégse, ugye? A mégse az valaminek a cáfolata, erről beszélgetünk. Igen, igen, erről Tehát te beszélgetni. az varja, hogy valójában meggyőződéssel ö, ö, szeretné eltiltani, vagy kitiltani a földszín, vagy ne legyen többen. Vagy pedig az varja, hogy együtt szolgált, mit tudom én, 200-800 olyan emberrel, akik ezt utólag el tudják beszélni, és szembesítik vele. Hát a tudat, az folyamatosan változik. A, a... Amikor a vágvöldi az Áderrel eh, vitába keveredik, hogy hogy volt szintén a katonaságnál, akkor a, a... szerencsére nem mentek perre, úgy tudom, tehát azért mind a két félnek megmaradt a józan esze. Na az Ádernek eh, ő, én értem, hogy a közösségi elnöknek nem fér bele a mostani imidzsébe az, hogy esetleg részegen kiáltozzon, lövöldözzön. De akkoriban mi még nem voltunk köztesági elnökök, miniszterek, vagy titkosszolgálati szolgák, hanem egyszerű a felvértelizők, Tehát az mindig rettenetesen veszélyesnek érzem, ha valaki a múltat akarja formálni. A Maslow féle piramis szerint sok egyéb tétele, ugye, mellett valaki mondjuk, aki mondjuk így, hogy az alsó rétegeiben van ennek a piramisnak, nem feltétlenül tudja, hogy Bizonyos időjeltével majd ő államelnök lesz, vagy köztársasági hát elnök lesz netán király. Hmm, király, azt adjuk ki államfőnek, államfő, igen. de nem tud, Az azok az, az általában tudják, hogy vigyázni kell, hogy mit mondanak meg, hogyan viselkednek. Igen. De aki már a csúcson van a piramisnak a csúcsán, az viszont általában meg tudja, hogy mi az, ami volt. Vagyis. Igen. Hát nem feltétlenül vigyázhat mindenki arra, hogy majd annak a múl... tudatában, hogy mi én... vár rá, hogyan viselkedjen a kacocsaiban. Hát van ezért nincs is, is jelentőség. Tehát a Vaguez nem azért mondta, hogy hogy elítéje vagy azt mondja, hogy az áder hogy viselkedett, csak én isem. Ez ugyanolyan, mint hogy a <coughs> dosta Tamás fogyasztott a fiatal, nagyon-nagyon fiatal korábban drogot ért. Rossz dolog az, ha át akarjuk írni a múltat, nyilvánvalóan azért akarja valaki átírni a múltat, mert a jelene hazudik. A kettő így vonza egymást, de hát ennek a legjobb regénye az 1984, mindenki olvassa el -től. A, a hatalom nyilvánvalóan ki akarja mosni magá, maga alól a szennyest, de hát nem nagyon lehet, vagy nem érdemes. De mikor olvastad az Orbán? A, a, a 84? Először, először? Először, fontos, hogy mikor oh, olvastad először. Ó, az fantasztikus volt, mert én számom... Távoljának tűnt neked az, hogy valaha lesz itt 84, sose lesz 84, amikor először olvastad? Amikor először olvastam, egyrészt megdöbbentem, tényleg hipnotikus mű, egyrészt valamikor ezeket az... 44 környékén 48-ban is, hogy 48 azért 48, hát azt meg. Mondom, 48 ból lett a 84-ben. Igen, a... igen hogy, hogy, hogy nagyon korán. Én képzeld el, pontosan tudom, mikor olvastam, mert a szamizdatot terjesztettem még a múlt rendszerben, és én hamar megkaptam ezeket a szamizdatos kiadványokat, és persze mielőtt továbbadtam volna, elolvastam. És pont az Orwell 84 újság újságpapírval, csomagol, olvastam a metróban, vártam valakit, s már hát rettegő lélekkel lehet olvasni a 84-et, és a hülye haverom rám köszönt, hogy jó napot kívánok. De most jó napot kívánok, hogy csak rendőr köszön. És semmilyen majdnem infartus kaptam, azt gondoltam, hogy most Deák letartóztatnak szamizdatta. Aztán többször olvastam, a film is nagyon jó. Meglepő módon nem szoktak a könyvekből jó filmet csinálni, de amit a 84-ből csináltak, az jó. Mind a mai napig igaz, minden propaganda minisztérium alapkönyve a 84, így a Fidesz rendszerés alapvetően igaz, amit leírt leírta Orwell. De ez, ez igaz a göbbeszést, csak általában propagandát... Ö, ö, ö, tehát végül is az a, a, a cél a 84-ben megtudjuk, hogy az olvasó, a hallgató, a néző elveszítse a fonalat. Ki ki ellen? Óceánia, Eurázsia ellen? Vagy Orbán Viktor, Lázár ellen? De az fantasztikus, hogy használja a kommunikációban ezt a látszólagos ellentétet a habony, a, a, ez a Lázár Orbán, vagy a tarlós Orbán ellentét. Azért mondtam, én is fölülök. Nem tudok nem fölülni, mert, mert ez egy nagyon gonosz technika, amelyben a, a, a, szerintem ezek a szlácok mindig, amikor találkoznak, lepacsiznak, meg így egymásra kacsintanak. <gül> Na, pacsi és kacsintás az is, hogy... hogy Sőt, mi, Köcs, mi, köcsén, mi, mi, köcsén, köcsén, úgy de Miért az, te milyen gyakran olvasol cégközlönyt? Te sok ember vagy? Nem, nem? cégközlönyt, cég Aha Hallottál róla, hogy Endő hogy vajna már vajna András. Ma, én, én azt már nagyon rég szerettem nem. volna, uh -huh. hogy rendes magyar ember legyen. Hát, uh -huh. Andrew, örülünk, hogy visszate, András, édes drága, puszi uh, Mármint a TV2-média a Média között, de, ő András. Vállalja be, úgyse tud már innen hova menni. Tehát a, a, a, azért szerintem... Na, nem, nem, nem, nem, ez szerintem azért nem. nem. Nem, nem hiszem, hogy ő az Kazasztánt, vagy valami. Nem hiszem. Azért nem olyan jó hely az. Ez még Európa, meg bárhova mehet. A, a, én egyébként tartom olyan... olyan, olyan ki megúszza vali... élete, végig meg fogja úszni, de érted, én, aki nekem egy félért nem fizet és nem is csókosom, hadd mondjam azt, hogy hát azért klasszikus esető... Mármint büntető jogi szempontból. Na, én meg pont azt mondom, hogy erről nincsen, nem lehet véleményen. Lehet véleményen, de, de én van. meg azt mondom, hogy van olyan uh, kariber, hogy, hogy uh, um, ha bárhonnan neki, bárhova tovább kéne állnia, akkor, akkor mind a szakmai, mind a vagyoni háttere uh, talán van hozzá, hogy a saját döntése alapján, ha szükséges, akkor Los Angelesbe költözön viszont. Gondolom én, de nem? Hát, persze. Mert, hogy miért mondtad persze. hát azért mondtok, az aztán, mert ott az adóhatóság sokkal gyöngébb. A másik, hogy jó, de hát figyel, megfigyelhető a regényekben és a történelemben, hogy az ilyen nagy vagyonok, ö, hogy porlanak szét a semmibe. Tehát önmagában az, hogy nagy-nagy vagyona van, az szerintem hát semmiféle életbiztosítás nem jelent. És most nagyon pontosan fogalmaztam, most nem erőszakos halára gondolok, hanem hogy a, a pénz még az életet se tud igazán segíteni. Jó, meg lehet vásárolni azokat a gépeket, anyagokat, amivel elhozhatod az életednek, a... de ö, rettenetesen szegényen fogsz a koporsóba kerülni. Tehát tényleg csak azt lehet mondani, hogy, hogy az életet ki lehet vattázni pénzzel. Szerintem ő rendesen ki van vattázva ez a srác. De hát figyelj, olyan szinten ö, nem érdekelő, hogy a magyar filmet, hogy ő igazgatja, a, a, a csodálatosnak tartom a magyar film sikereit, amihez semmi köze. Ugye azt mondaná, hogy hogy lehet ilyet mondani, hogy semmi köze, mert közben nagyon ügyesen többféle finanszírozási elvet működtet a, a magyar film, de, de nincsen koncepciója. Hát figyelj, lehet, hogy nagyon sok pénze van, de ha mondjuk szakmai vitát kéne folytatni, nem számítana az ő nagy pénze az én felkészültségemmel szemben. Mert ugyanis a, a, a tudás és a pénz ilyen értelemben nem összemérhető. Másként mondom, ö, ő lehet, hogy képes megvásárolni egy Tiziano képet, de lehet, hogy én jobban élvezem, ha nekem lóg a uh -huh. Na, ennyi. Ennyi róla, és akkor... Mi? Ja, még lesz egy, mi osz, és egy, még van egy olvasás. Hát ha-li-yo, ha-li-ho, ha manu kara manu kara Eldő Pétert egy kicsit anyáztam, de jogosan szerintem, és most az a helyes, hogy a szójakarról is, amikor dicsérni kell őt, ebben kapcsolatosan volt egy félelmetes rendezvény a múlt héten, erről szól ez a Publi. Amikor a kakas kukarékol. A Várker bazárban gyűltek össze a kormánypárti amúgy híttagadó kakasok és különleges vendéget is hívtak maguknak az Isten tagadásához. De még mielőtt valamelyik antiklerikális ateista barátom adrenalin szintje megemelkedne, nekik rossza, de másoknak jó hírt evangéliumot mondok. Erdő Péter ez alkalommal nem tagadta meg sem mesterét, sem főnökét, hiába kérdeztek rá háromszor is a gyűlésen. A bazárban amúgy szép arcú legények és nők gyűltek össze. Fekete Györcs, Mária, Kerényi, Imre, Rétvári, Bence, Balogh, Zoltán. Hopp, álljunk meg egy pillanatra. Hallgódom Balogh Zoltán üdvössége miatt. Mondok rá egy példát, ezt a gyűlést. Szerintem cinizmusból nevezték el ötvös Józsefről, de mindegy, miután érzékelte alatvalói lelkével, hogy most a főpap nem fogja kiátkozni a pápát és nem fogja szemenköpni Krisztust, valamit tenni kell kommunikációs szempontból. Kora ellenére nagyot ugrott a pulpitusra, és azonnal hozzákezdett a megfeszített Krisztus gyalázásához úgy, hogy értelmezni kezdte az igét és a korszakot, amiben él. Én nem haraszom rá, honnan tudnás szegény, hogy ott, ahol ő áll, egy minisztérium élén, tekintve, hogy nem magasság, hanem mélypont, képtelen megítélni a kort, a benne élő emberek lelkét. Főleg, hogy egyetlen gazdája van, és az is a földön lakik felcsúton. Viszont az is igaz, hogy nem védekezhet majd az utolsó ítéletnél arra, hogy buta volt, hogy nem volt szabad, hanem szolga. De arra mit fog mondani, ha valaki az angyalok közül figyelmezteti arra, hogy a hercegprímás mostani viselkedése ellentmondott annak, amit ő szeretne. Neki tudnia kellett volna, hogy a hercegprímási cím Istentől való, tehát lehet, hogy most a felcsúti főnökséggel van a baj. Nem képtelen vagyok haragudni balogra, mert Erdő Péter is a pofájukba üvölthette volna, me a maxima kulpa, de ha ennyi kakas kukorékor körülöttem, képtelen vagyok Péterségem ellenére is megtagadni őt. Halleluja! Vagyis ezennel megbocsátom főpapomnak, hogy a migránsok támogatását bűncselekménynek vélte. Spondját vagy inkább keresztet rá. Az is igaz, hogy Erdő Péter inkább az óvatos kamarilla politika gyermeke, és senkitől nem várhatjuk el, hogy egy falsz rendezvényen szegény ötfős József, ahol folyamatosan provokálják latrok, változtasson kommunikációs taktikáján. A lényeg, hogy szép volt, és most már csak azért imádkozom, hogy ne politikus legyen, akinek jövő éppen az ellenkezője jut eszébe. Hiába, hosszú az út a megváltásig, de addig is figyelem papomat. pedig nem is vagyok besugó hanem a nyájból egy birka. Sajnos a szellemi reszli és a lelki guánó is fontos ebben a vár várkerti bazár összeröffenésben, mert Gúlyás Gerge is megszólalt, hogy a száján keresztül egy kihegyezett, de megmunkálatlan karót ami hozzon, amivel ötös József szívébe döfött. Ő is azt tette, amit Latortársa Jézus Krisztussal, vagyis értelmezte ötvös liberalizmusát, s megállapította négy szemén keresztül, hogy az nem az, ami ez. Volt, hála Istennek, elpusztult Demskivel semmi köze hozzá a liberalizmus megtekinthető Orbánféle varázsdobozban, majd egyszer kinyitják, és mindenki csodálkozni fog. Az igazi liberális kommunista keresztény vezető Orbán Viktor, akiről már ötös József is írt, profétált a műveiben. A másik megoldás, ami eszembe jutott, nem volt keresztényi. Pénzről szólt, mert van az a pénz, aki az ilyen mocskas embert megtanítja ötös József tiszteletére. Természetesen csak is szélsőjobbos nemzetvédőt választanék pedagógiai verőembernek, hogy a kecske is jól lakjon. Egyszerűen nem veszi be a gyomrom, hogy halottakat, akik ráadásul sokat tettek ezért a népért, felhasználnak propagandagépezetükben. Nem kéne a hullákat békén hagyni? Kérdem vallásos és ateista barátaim. Pedig én nem is hiszek, nem is nézem a tévében a zombikat. Talán mindenki, akár zsidó, akár keresztény vagy muszlim tudja, milyen fontos tisztelni az apákat meg az anyákat. A tíz parancsolat fontos. Góglizd meg! Én annak tudom, hogy megsértettem. Vagyis az apák és az anyák akkor is fontosak, ha nem mozognak. Nem folyik a szó és a nyál a szájukon. El is porlattak már. Ezt csak azért mondom, mert azt tudom, hogy Gyurcsány nem jelent veszélyt Orbánra, de Magbert sem hitte el, hogy egyszer feljön az erdő a várához, és levágják a fejét. Vigyázzunk ezekkel a politikai vudukkal, mert egyszer csak feltámad a levágott fejű csirke, és rikácsolós haláltáncba kezd. Attól megkérne óvni a kicsiket. Hírek ha nem mindegy, mi szól. Rádió Kó 99.5 Nyitottan a világra. Na, no, na, no, na, no, no, bakás lista. Mindig bakás listát akarok mondani, mert szerénységből. Melyik dat. volt előbb a bakás lista, vagy a bakás? Bakás, szerintem hamarabb volt, mint én. <gül> Nárjál? Igen, igen, igen, de, Eszel, de, de jó, egy, hát nem, egy, nagyon régi család vagyunk. Egy tehetséges szerkesztő választotta no. ezt a nevet, Aha, hogy igen. Bakács lista és azóta is. Nagyon régi, micsoda? Mit akartam? A nagyon a régi, régi család vagy Egy nyomtam rá, csak nem figyelté. Nagyon régi család vagyunk. Még lehet, hogy a cipőnél is régebb, de aztán gondolkodtam, és nem. Szóval? Hát az egyiptomiak ke... már csináltak, szerintem, igen. Ilyen hát lábadéket. azt nem fogom megkérdezni, hogy a Bakancs volt-e az elő, előbb, vagy pedig a cipő de azt viszont meg fogjuk kérdezni, amit mind a ketten határoztunk, hogy megkérdezünk. Bizonyos visszajelzések érkeztek, hogy nem teljesen tökéletes bizonyos helyeken, legalábbis az adás, olyan helyeken, ahol korábban az volt, illetve um, hagy még valót maga után ugye, az adásnak a minőségi erőssége, mármint nem az adatban, hanem hogy nem elég jól lehet hallani. Tisztelettel kérjük a hallgatókat. Igen, segítsék a munkánkat. Akinek van hozzá vállalkozókedve ideje, meghozza például a telefonja. Akkor vagy telefonon, vagy így, de majd... élő adásban tényleg bekapcsoljuk, csak mondják el, hogy milyen messziről próbálnak bennünket hallgatni, és hogy milyen minőségben hallanak. Ez nem a tartalmat, mint minőséget jelenti, hanem az adásnak a szort Igen. Eh, sugárzott adásznak a minőségét, vagy pedig írják meg nekünk. A két eh, elérhetőség tehát. Melyiket, választod, melyiket mondod a telefonszámat? Hát én a 0, ezt már szép lassan tudom, 067093 -00995. És nagyon megköszönjük, miközben hozzatesszük, hogy ez a mi segíti, reméljük ezen keresztül a hallgatók eh, érdekét is eh, előmozdítja, vagy pedig eh, segíti azt, hogy a az a, a másik Azt már megértették. Hogy rendben van, hogy csak azt akartam volna hozzátenni, hogy nem ingyen kérjük, mert uh, nem. nem kerül sokba. Alapdíjas ja. a, <laughs> a telefonszám. És aki viszont a Facebookon tud nekünk azt azt tegye meg a Halló Itt vagyunk felületen, vagy Halló Itt vagyunk Facebook oldalon. Na, most megint te kell, hogy beszélj. Ja? Hát kérlek szépen a... a ö, ö... Voltak olyan, olyan szép dolgok a múlt héten, például a Magyar Televízió egyszer azt mondta, a propagandáról beszélek nyilván, hogy kapcsoljuk helyszíni tudósítónkat. Ugye volt ez a terror, uh, Burkina Faszub, ez a terrorcselekmény, és akkor uh, stúdió, hadd idézek, leírtam, hogy Szerbusz Bence, te milyen messze vagy a terror támadás helyszínétől, Bence? Én körülbelül km kilométer. De annyira csodálatos, köszönöm kollégám! Az a baj nem rögzítem, mert gyerekeket lehetne felnevelni az mtv egyen. Tehát azt mondja, hogy 4000 kilométerre van az egyiptomi fővárosba Kairóban. Ezért érdemes volt oda Hát nem érdemes. is azt nem valaki nagyon szellemesen lemérte Budapest és burkina Faso és Egyiptom távolságát és ötven a különbsége. Tehát azért mondom, az a én értem, hogy a szavaknak nincsen jelentése, meg kapcsoljuk a helyszíntudósítóba. Talán az a legfontosabb, hogy van egy gomb, amit kapcsolni tudnak, nem tudom. Hát ez egy kicsit olyan, amikor az amerikaiak azt mondják Budapesten, ja, az CNN, cintunk, hogy a hogy Nazdravie, és még az oroszul sem mondják, meg egyik slárnyelve sem tudják rendesen kimondani, gondolják, hogy ami már elég távol van tőlük, az, az És nem az amerikaiakat mentem, ja. hanem ugye érzékelhetjük ezt a, um, a, a, a távolságnak a varázsát. De ha a, ennyi pénzük van komolyan, akkor kéne figyelni erre, hogy ha, ha Ankarát nem ide. kapcsoljuk, ha New Yorkról akarunk híreket mondani. De vagy vagy, vagy, vagy nem, tudom. nem tudom. Tudod, a, a valaha szakmámnak egy lényeges pontja volt, akár gonzót, akár oknyomozó, bármilyen újságírást csináltál, hogy ott vagy. Hogy uh -huh. látod. A gonzó az úgy alakult ki, hogy lement a hantert Gonzón egy motorversenyre, meg kellett volna írni, uh -huh. és akkor beindultak a motorok, akkor az összes por felvetik, és egy kukkot nem látott. De uh -huh. le kellett adni a cikket. És uh -huh. onnan volt az, hogy ő elképzelte ezt a motorversenyt. Most a fiatal generáció abba téved, hogy elég elképzelni a cikket. Nem, egy furcsa dolog, valahogy oda kell menned, ott kell lenned, az hat rád. Tehát, hogy a Paksi atomerőműről írsz leleplező riportot, akkor egyszer le kell menned Paksra. Ez kemény világ. Azért mondom, hogy ez a Burkina Faso-ból Burkina Fasói újságírót tudósítson helyszíni tudósítóként, és ne ad, a Bence nevet szerettem, a fiam is Bence, de semmi köze a valósághoz. Ahogy az m 1 semmi köze a valósághoz, én azt értem, csak mondom, hogy azért ez egyik puszinyuszi esete volt a múlt heti működésüknek. Egyet értek, ez nagyon megmosolyogtató, finom, finoman fogalmaztam. Finoman, is, ilyenkor helyes is, mert hát nem lehet másnak tekinteni ezt, mint én nem is tudom. De tényleg ennyi pénzből miért nem vesznek föl pár szakembert komolyan, aki így értett? Én is hogy ennyi-ennyi, sok hónappal a újraindulás óta. A hát eh, Amikor is heteken keresztül tényleg azt mondom utána, hogy hát, mert nagyon-nagyon viccesen, amatőr módon indult el az a, az, a, az, az új csatorna. De őrzik amatőrségüket. De elt eltelt egy kis idő, és még ezek szerint mindig. Alassultam, Na jó, beszéljünk őt. profikról. Mi a véleményed? Tényleg, ha van Ha lehet véleményed, mármint, hogyha követed az eseményeket, hát a, hát a, a simicskaféle oszlopokról, meg a tömegsírjukról. Hát a, a, <laughs> és és, a, és a, a bíróság ezzel kapcsolatos Igen. döntéséről, hogy hát állj. É, én elköteleztem magam uh, Lajos mellett. Uh, Hajrá, Lajos, nagyon szép volt, ez az! Tulajdonképpen az utcai harcnak egy nagyon érdekes változatát látjuk, ahol a ügyvédeket csatolnak a, a harcoló alakulatok mellé. Jó se és... jegyzem meg utcai harcot a városi Gerillák már meg is látogatták a megsiért egyébként, és már pingáltak rendesen az oszlopokra, amikor le vannak fektetve, várják, hogy visszakerülhessenek a helyükre. Most ismét a jössz Hát csak az, hogy, hogy, hogy a, ha van valami nagyon szórakoztató ebben az évben is, mint a múlt évben is, ez a két régi jó barátszivakodása, cica macska, macska ha, kutya harca, nem tudom, élvezni kell. Tulajdonképpen, ha belegondolunk az egész egy agyrém. Ha jól tudom, még amikor törvénytelen módon, törvényesen szerezte Simicska vagy a Vagyantakóval, ami 20 éves szerződést kötött. Jól kérdés? Nem, Ráad. hát egy jogász, meg mindenkinek égnek áll a haja. Azért nem lehet túlságosan hosszú szerződéseket kötni, mert például jön a cunami, meg az idő az, idő az egy olyan végtelen változtató a erő. De létezik úgynevezett visszavonásig érvényes szintén létezik. Igen, csak azt mondom, hogy már a szerződés, amit megkötöttek, az is pokoli volt. A szerződés szegés is pokoli volt. Az akció is pokoliak, ahol ö, emberek oszlopokat ölelnek át, hogyha nők lennének. Van valami mérhetetlenen LSD hangulata ennek a Simicska Orbán háborúnak. Közben pedig azért mondjuk ki, hogy türelmesen, az azért Lajost. Azért ugyanerőn majd a parát is megkérdezzük. Megkérdezzük? Jó, megkérdezzük, persze. De ez egy, már egy kicsit ilyen, ilyen monty pálytonosság kezd válni nekem ez a Simicska-Orbán féle szembenállás és annak ellenére, hogy a Simicska féle médiagépezet engem megpróbált halára taposni, innen látszik, hogy jó keresztény vagyok, én mégis a lajosért izgulok. És előtt nem. ez még. van, ahogy 20-25 év múlva ez esetleg, mit tudom én, lehet valamit a hogy az Orbán, féle, Orbán Simicska féle ellenást tudja Isten valahol Számmarinóban. Az az egész korszak tananyag leszem, már biztos vagyok. Az előbb hozott példám is az a kapcsolatok helyszíni Ez annyira nevetséges, annyira vicces, hogy majd, ha el tudunk ettől távolodni. De én nem tudom, hogy szociológia lesz, tehát a néplélektannal fog-e foglalkozni, pszichológia lesz, politika, tudomány, történet. Mindenki, Orbán Viktor érdekes módon így vagy úgy, de be fog kerülni a történelmi köztudatba. Azért az nem semmi gondold el, hogy egy, nem egy, nem semmi egy felcsút így fiútól. Csak tudod, ilyenkor is úgy szintén most nem, most nem őt akarom hasonlítani Göbbelszhez, csak a propaganda miatt mondom, hogy hát de a Göbbelsz is a történelmi névsorban benne van, de hát én nem akarok ilyen szempontból érted halhatatlanná válni. Mert ja, hát ez ezt némileg, ha nem is gúnyosan, de talán szarkasztikusan kérdeztem, hogy ad nekünk oly fontos nevek. És az ellenállás közöttük, ez, ez, ez tényleg nő-e nő -e majd akkorára, hogy nem, máshol is? Nem, nem, nem. Tudják, mint ahogy a, a, a lengyelek állítólag vettek át, vagy vesznek át szépen magyarokat, és ezzel kapcsolatban, ugye volt a mi nap, nem mi nap, tegnap egyfajta demonstráció. Ne beszéljünk róla, hanem kérdezzük meg. Van hallgató? Kérdezni? Ne, hát ha annyiban hallgató, hogy mi ismerjük őt, Igen. Hát, ha hallgató, hogy, ismerjük őt. Igen. Hattam, hogy ismerős leszek. Mi van? Jó napot, mi van? Haha, ha, para! Szerbusz, puszti nyuszi! Engem hívtál. Tudom, tudom, de azt hittem, beadunk zenét előtte, de nem. Jó, nem baj, mert azt szereted. Én nagyon szeretem a jó zenét. Ja, jó. Éppen erről beszélgetünk, hogy ez a Szabó Bence bejelentkezett Egyiptomba Burkina fazorról tudósított, ez megvan neked? Ez, ez, ez így helytelen, tehát, egy afrikából jelentkezett az afrikai tudósító, ez így pont. Ja, így, így igen, hogy a földrészről bejelentkezett, hogy... Na, hát ez tök jó, nem? És hát persze, hogy jó, csak arra gondolok, hogy végül is ebből tanítható tananyag lesz majd idővel. <gül> Minden bizonyja. Tehát a, a, a, a, nem csak a lomnici... Figyelj, mikor a kitakarták a... Kit a Lenin mellől a trockét, az első fényképeken, mm. e, és nyilvánvalóan akkor már azért terve volt, hogy valaki a Mexikóban felbeveri, e, az is e, már a képhamisítás történetéhez tartozik. A, a, a lomnicit kitakarták. Tudom, azért mondom, hogy valahol egy elég vaskos anyag fog összegyűlni. E, annak ellenére, hogy az emberek nem nézik, ezért érdekes ez. Jobb lenne valami eredetit is alkotni ebben. Tehát érted, hogy ugyanazokat elkövetni újra és újra, az nem biztos, hogy beleszél a tankönybe. Uh -huh. Szerintem ki kéne találni valami egészen már újat ebben a műfajban. Jó, jó. Újat viszont tudok neked mondani. Na. Hát ez a hollandok bolondok. Tudod miért? Na miért? nem vicc, van egy ilyen A jicce, így hívják, egy holland kommandós. Uh -huh. És kérlek szépen, a kurd Milícia oldalán harcolt az Izisz ellen a szírpolgárháborúban, és hazament, uh -huh. és a be akarják csukni börtönbe, mert embert ölt, íziszes embert ölt. Így van. Na hát mert figyelj neked ez átmegy. Na, ne szórakozz már velem. Ja, az a törvény, hogy holland állampolgár műfölt. Én azt értem, csak az állam ölhet. Igen. Hát figyelj. A, amikor terrorizmusról van szó, akkor is csak az állam ölhet. Igen, mert a, azt a jogot elveszik az államtól, bármilyen mondjuk Hollandiáról van szó, vagy egy olyan, olyan elmövetleg államról, mint a miénk, Igen. Akkor abban a pillanatban a terrorista kijelölése egy ilyen gumi fogalom lesz. És. Uh, abban a pillanatban szétsúszik a történet, úgyhogy ezt a jogot fenn kell tartani az államnak. Igen, ez logikus. Tehát Rózsa Eduardo jól csinálta, amikor horvát alezredes lett, mert ő akkor államilag ölhetett, ugye? Uh -huh. De csak ez a. Igen. Értsétek meg, fiatalok, ha ölni szeretnétek, magatok kedvére nem tehetitek meg. Ugye nem ez a fontos üzenet, amit át kell adnunk? Hát de te, mint keresztény, ezt eléggé pontosan tudod, nem? Hogy így van? Na jó, hát most én, most én csak egy hollandról kérdeztem, tehát ugye akkor is lesz valami nagyon abban, amikor börtönbe csukják ezt a holland kommandost, aki... Szeretnék egy olyan országban, ilyen, ahol ilyen álságos indok miatt börtönbe csuknak valakit. Mi van, ha én vagyok az ügyvéd, és a a védencem cselekedetét, avval magyarázom, hogy a, a kultúrát, a civilizációt és az embereket védte valami olyasmivel szemben, amivel szemben mindenki É, hát igen, tehát nem kell az ISIS-t bemutatni. Az miért nem áll meg ez a védekezés? Te mit a erre, hogy ő ezt tette? Ja, van fénykép, van fénykép róla, Minden hogy ott... Való? Igen, arról nincs fénykép, hogy lelő valakit de hát valószínű háborúban lövöldöznek. De, de, de, de álljon, meg akit lelő, azt te tudod bizonyítani, hogy az ISS-nek volt a tagja? Igen, mert azok azért most már nekik is van egy ilyen fajta egyenruhájuk, Hát mondjuk egyenlőában bárki be, belebújhat, de, de, de egyértelmű volt a kurdok, a pecsmergák, azok az, az ízisz ellen harcolnak, mi nap, mint nap. Most is, most beszélgetünk, tudod, most is lehet, hogy egy ostoba kurd éppen az életét veszélyezteti miattad. Én, én nekem nagyon szimpatikusak a kurdok, és úgy gondolom, hogy a kurdokat nem is fogják ezért elítélni, de ha oda megy olaki, és beszáll tüzéjük, és lő, nem menj el haza. Régen punk voltál. Akkor, akkor vállalja a következményeket, ez nem annyira bonyolult ez az történet. Na jó, jó, jó. Na minden, nem tetszik, amit mondasz, azt hittem, hogy... Tudom, ő... de én, én, figyelj, én, elrugaszkodtunk már ettől a dolgtól, de én azért abszolút én állam, itt tavalyan állok. Na ja, látom. Ja, Asza. és én ilyen érzelmi felindulás, hogy most ős leszek, és elmegyek terroristákat ölni, aztán visszajövök, és aztán kiéget leszek, de állok a mafiába, hogy érted, ez nem helyes. Figyelj, ez a gyilkolás állami szinten, mit mondjunk a, a, a, a MOSZAD azon tevékenységére, amikor levadázták a műtjenű az most mi volt? Speciális helyzet. Speciális, Jé, de érdekes, most speciális. Azért, mert zsidó, vagy azért, mert a helyzet speciális? Igaz, az izraeli törvények alapján nem követtek el egy cselekményt, tehát ebből a szempontból nem jön, állhat a párhuzamba a hollandal. Másrészt, ha elkapják? Hát hogy ne követtek volna, azért nem vállalta az izrael állam. Ez egy titkost, ugye Goldamejer találta ki, hogy le fogja vadászni az összes ilyen terroristát, és sehogy nem lehetett kötni Izraelhez. Ja, te, te persze azért mondom, de hogy az itre elég megbízásból dolgoztak, tehát az állam. Még ha titkos, meg izébe, független, uh -huh. több, akkor is egy állam megbízás volt, de ha Németországból elkapják őket ekközben, el akkor azt teljesen. Akkor ebbe Jó, igaz, ez, ez se dönti, meg igazad van, igaz. Ja. Jó, ebben igazad. Figyelj, a, a kismackótrükkök, Magyarország egy kis egyet macskó trükk. Igen, nekem azt, hát azt mindjárt mondok egyet, de Mondjuk. iszonyatosan tetszik. Hogy hoztak egy kormányrendeletet, hogy bizonyos területeket, mint a magyar villamos művek, figyelj, Máv, Igen. szerencsejáték. Igen. Pénzügyi szolgáltatónak minősítettek. És ennek követke kettőről 5 millió így van. a vezetők fizetésre. Na de várja, most jön a, a a csúcs, hogy az MNB, amikor ezt így piszkálgatták, akkor, hogy, hogy hogyan ellenőrzik ezek a pénzügyi szolgáltatókat, mondták, hogy nem kell, mert csak a cégvezetőket minősítették pénzügyi szolgáltatóvá. Na, hát ez tök jó. Ezt hívom kis, szőrös kismockó trükknek, amikor azt mondod, hogy a, a máva szolgáltató... Bocs, nem csak a főnök! Érted a nyuszi, hogy szedet ki a kalapból, és így integetsz? Nyuszkó! Csak a főnök... Figyelj, ez érdekes, én hogy... Szok, tudod. Tessék? Te ismered ezeket, ezek ilyen jogászok. Ezek Tudom. A kollégium, meg ez az egész. De nem félnek, hogy a, egy ilyen krampácsoló véletlenül a kalapácsol egy ilyen Közeli... szolgáltatót a ver. De? Hogy? Á, nem, nem. nem? Én át figyelj, a szakszervezet gondolom, bele fog egyezni. Mi ezt gondolom én? A dolgozók beleegyeznek, a vonat úgysepofázik. Igen, hát, jó. Ja. Az, az ismerd a, leg, a mostani friss viccet? Nem. A más boldog új évet kíván minden kedves utásának. Ja, bocsánat a késésért Hú, de. Ö, ö. Ja, aha. De, hogy oh, van, van. Ja. Azért tényleg a szellem halála a vicc. Valahol. Igen, tudtam. Ja. De legalább oldja ezt az egyébként. Oly komor és oly. Milyen Még kis komorizéket nyomsz. Jó, hát akkor legyünk vidámak. Úgy látom, hogy Iránnak megbocsájtottak. Azt látod? Irán betente az atomjukakat ja. szemelt el, az tök menő. Meg elengedtek foglyokat. Már nincsenek, szinglik, az egy teljesen korrekt. Ja. Igen. Végül is akkor most Irán, barát, Irán leszünk? Mármint ki konkrétan, te meg én? Igen. nem. Nem. Nem, nem, az nem tetszik nekem az a helyzet, én az vagyok. Gyakorlatilag a közel nincs olyan állam, amit én bármilyen szíteni is úgy támogatnék érzelmileg. De mindegy, hogy síta vagy szunita? Mert vagy zsidó vagy arab, tehát így, így áll a történet, ja. Fül, akkor azért neked nehéz lehet. Nem olyan nehéz, mert ugye az ember a mindennapi életben, de most szápolyik meg, hanem így Magyar ritkán találkozik azzal a kérdéssel, hogy támogatnia kell egy közel-keleti államot, így a libidójával. Uh -huh. Mivel, hogy én, én, én abszolút egy kicsi hízérben élek egy ilyen kis kupakban, ezért nekem nagyon ritkán van és nekem szegezik a kérdés, hogy szeretem a Saudi-arádiát. Uh hogy -huh. ugyan partikulális elváltál. Gyáva és partikuláris vagy, ma úgy vettem észre. És Hát mindig egyébként, szerintem az azért ez már egy hosszabb folyamat, ami... Mm, csak most veszem észre. Nem, nem, azt gondolom, hogy a közel-keleten nekem nem kell foglalkoznom. Jó, jó. A, ö, jó, de akkor... De ezek, ezek a négerek mindig háborúznak. Igazából. van. Jó, de akkor, akkor ha nem velük foglalkozom, akkor a kövérrel fogunk meg, a kósával. Na látod, ez az érdekes, hogy nem, nem szűkített be eléggé -e az aurádat. Tehát a, a, az, a közel-kelet fér be, akkor csak egy mozdulat, és már a kövér sem fér be. Uh -huh. Érted? Mert hogy a, a kövérlász nagyon csúnyán öregszik. Tehát én hirtelen a, a környezetemből, aki ezt tudnám használni, az őregedését az, az Antalimre öregedése volt. Uh -huh. hát ő se, hogy is mondjam, ő se tudott így büszké a végén eltávozni ebből a létből, és hát a kövérnél ugyanezt érzem, hogy nagyon... De mert pont az Antalt mondod, érted? Mert a az Antal Imrére igaz, de az Antal Józsefre azért a pizsamába is volt tartása még valami. Ezért is az Antal Imréről beszélek. Ja, Antal, az Imréről beszél, ha? Igen. Tehát, hogy csúnyán öregszik. Igen. És egy és kövér is valahogy ilyen, hogy a végén már nem tudom, tudod, amikor az lesz a vég, hogy kínál majd egy gyerke ilyen, kicsit hugyas, mint azért szóban, és fiabál így az embereknek. Ez kínos, ez vissza, hogy Kezed, ahogy mint mondod, hogy a kövér kiabál, ott arra gondoltam, olyan érdekes az ellenzék, hogy ők azért valamit így elkezdtek az obstrukcióból, így belekóstolgattak, ott bevisznek feliratokat, meg ezt az, de, de az érdekes, hogy nem hisznek az obstrukcióba. Azért régen az obstrukcióval megbénították a, a, a parlamenti napokat. É, nem hiszek ezek semmiben, tehát én azt gondolom... Igen, az olyan kár, hogy még a saját eszközékbe se hisznek. Érzelményleg elkoptak, tehát ahol mozgódást látunk, ugye együtt PMLNP, az, az ott és valami, és egy, egy hihetetlen kicsi, pici kis tömb, és a többiek pedig... De amikor rá a kövér, miért iednek miért meg, vagy miért félnek, vagy mi van? Hát mert fizetésüket ő folyosítja minden hónapban. Ennyi elég tényleg? Hát ne viccelj már. Na de hát figyelj, mondjuk... Egy nap félreteszem azt, amit nem iszom meg, meg az üveget visszaviszek, alapot képzek, és aztán mernek neki megyek a kövérnek. Érted? Tehát ez egy pénzügy technikai probléma, hogy félnek. Hát ilyenkor arra kell, arra kell tudod hivatkozni, mindig, fitet, hogy itt sok embert tart el, nagy a család nem teheti uh -huh. gyermekeivel azt, hogy nem ad nekik enni. Hát se érted, azért ez így nem... Na de egy nap megbénítod a parlamenti munkáját, az nem csak, hogy híradó, hanem az egy olyan belpolitikai válság, amire úgy vágyik az ellenzék. És mégse tesz érte semmit. Fantasztikus. Mondjuk az nagyon érdekes lesz most, hogy az amerikai szolgálatok elkezdték vizsgálni a hogy az oroszok kiket pénzelnek, milyen politikai pártokat, és felsoroltak, hogy 6 országot, nem benne vagyunk. Igen. Hogy az például engem bogyasztan érdekel, hogy a magyaroknál az kicsapja-e a biztosítékot, ha kiderül, hogy bizonyos pártok keménykészpénzeket kapnak az, a, oroszok. az orosz titkosszolgálaton keresztül. Ez ilyen izgalmas lehet még. Szerintem nem csapja ki, sőt arra gondolnak, hogy na végre van, van egy biztos háttér. É, igen, csak hát ez a biztos háttér, ugye azt az, az nem véletlen, ez a hisztérikus barátság, ugye a Fidesz részéről, hogy, hogy, hogy beelőzzenek, mert hogyha az oroszok tényleg teljes pénzügyi támogatást egy ellenzéki fognak fordítani, az nagyon érdekes helyzetet hozhat, ha meg összeállnak a Simicskával. Éppen erre gondoltam, valaki kérdezte, tehát úgy lenne a Simicskának, hogy a Jobbik a Simicska és az oroszok? De a Simicska nem áll össze az oroszokkal. Ez egyáltalán nem biztos. Tehát soha nem mondd, hogy tudod, hogy soha. Nem, csak azt mondom, hogy ha valami jót feltételezek benne, akkor pont ez. Más nem. De, miért? de ezt, úristen, ezt miért feltételezzed? Mert lehet, hogy vannak ilyen régi kötöttségei, tudják, hogy az oroszok megerőszakolják az anyákat, meg olyan durvák tudnak lenni néha. Hát is tudja, meg, meg a volna is tudja, de hát azért túl lehet lépni ezen a mai. Túl, mondjuk hát. van az az összeg. Ja. Persze, az értelem van, de mindegy jó értelem. Összeg. De és akkor az lesz, hogy visszasírjuk Orbán Viktor borzalmas rendszerét, amikor az oroszok a, a Cyril betűre tanítanak újra? Hát egyrészt nem ismerjük a Cyril betűket mert nekünk ebben nem kell, meg én, meg én ott is élek. fogunk indulni a fiatalokkal. Az Eben. igaz. És létrejön az a generációváltás, hogy visszaváltás lesz. Tudod, ezek a 20 hajok, uh -huh. ezek nem fogják érteni az orosz adminisztrációt, mi pedig... akkor jövünk mi. felét majdnem ebben éltük fel. Uh -huh. Hát mi egy pillanatát át tudunk ugrani ebbe a, a politikai tisztek világába, és akkor nagy szegények visszalehetnek a hátsó sorba. Hát ilyen Szerbiából, Szerbia és baráti, akkor én győztesként fogok visszavonulni. Jó van, ebbe fog hinni ja. ezen Jó van, megvigasztaltál engem is. Mi gondolok. Jó van. Jól vagy? Jó van akkor. Jól vagyok. Nem fáj a veséd? Vagy a májad? Nem, ma már sem sem Nem fáj, csak egy kicsit fázom a kör, hogy is megyek. Jó van, köszönöm, hogy velünk voltál puszonyoszat. Ah, szívesen, széval. Mi osz? ha ri harihari ha ri harihari ha ri ha ri japán zene után pozitív híreket fogunk hallani. Brajár Pétertől, szervusz! Hello, hello! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, így vasárnap este az új hét kezdető előtt jó pár órával. Gondolom mindannyian meg vannak nyugodva ezen a téli estén, hogy nem lesz az unokáknak kötelező bevonulni a hadseregbe. Tehát Magyarországon változatlanul, ugyanúgy, mint az európai, az európai tagállamok többségében változatlanul nem lesz hadsereg. Ezt többen félreértették, de miniszterelnökünk a nap folyamán ezt kellőképpen világossá tette, úgyhogy semmi aggodalom. Természetesen akinek az a vágya, hogy katonást játszan, az már is elmehet katonának, megvannak erre az önkéntes formák. Az, aki viszont azért aggódik, hogy mi lesz velünk, azoknak elmondhatom, hogy az amerikai F-35A című géptípusokat már is átkereszték a Héber Adir névre, és ha minden igaz, az amerikai gyártók ezeket le is fogják szállítani 2021-ig, 20 úgyhogy de addig sem marad a békés ég amerikai hadigépek nélkül, ezek most egyre többet szállnak a térségben, annak ellenére, hogy mindenki azt hitte, hogy majd ma ki fog törni a világ béke, miután a megfigyelők jelentették Bécsből a nemzetközi megfigyelők, és az azon a bizottság, hogy Irán lehet, hogy most éppen nem atombombát akar gyártani. Ezt, Na, ezt akartam kérdezni, hogy mit szólsz Iránhoz, pont mert tudom, hogy az érdekesen látod azt az iráni cuccot. Hát én azok közé tartozom, akik genetikailag is megvan az, az érzés bennük, hogy üldözik, és nem titok, hogy én 30 kemény esztendőn keresztül Izler állam, állampolgára, gyakorló állampolgára voltam, most szunyadó állampolgár vagyok, az annyit jelent, hogy minek utána itt dolgozom, itt fizetek adót és itt élek, de lelkemnek fontos, hogy mi van a barátaimmal, a testvéreimmel ott. Én ott voltam akkor, amikor légiriadók voltak, éppen ma a nap folyamán a füdőszabámat építették át, és a bolydemből még ott voltak a magammal hazavozott gázállarcok, amit az öbölháború idején kellett használnunk, és én még emlékszem azokra az időkre, az öbölháború idején, amikor a gyerekeim a kutyának szódabikarbónás maszkot csináltak, akkor, amikor ültünk, szólt a légiriadó, és ott ültünk a, a leműanyagozott ablakokkal, a gázála, én ezeket az ellenségeimnek sem kívánom. Úgyhogy akkor, amikor valaki nekem azt mondja, hogy nem konvencionális fegyereket nem fognak bevetni az irániak, akkor ilyen fenntartásaim vannak, annál is inkább hisz pontosan tudjuk, hogy ma már olyan rakétákkal rendelkeznek, amivel több tízezer kilométer pontosággal be lehet célozni, tehát teheránból el lehet lőni nem csak Tel hanem akár Budapestig is, és olyan, olyan pontosan, hogy így meg tudják az ablakomat, be tudják tervezni, és akkor teheránból egészen a Péter Fisándor nem mondom meg hány szám, hányadik emelet, hogy mások ne próbálkozzanak rakétákkal, meg... Oh. Várjál, mozog a hangerő szájnos. Várjál, nem hallom. Jódak vagyunk? Most jó, most jó akkor ígérem, hogy most már nem fogok megmozdulni, nem bálom a fejemet, tehát ott tartottunk, hogy ezek a rakéták pénzbe kerülnek, ez a készültség pénzbe kerül, viszont Irán hatalmas lehetőség előtt áll, hisz a világ ott áll sorban, nem Magyarország az egyetlen, aki eladni akar nekik bármit is, akivel bármit is fel akarnak újítatni, a nagyhatalmak, egytől egyig, az amerikai Egyesült Államok, akik most az embargót részben eh, felfüggesztik, az Európai Unió több vezető nagyhatalma, mindenki ott áll sorba, hogy el tudjon adni nekik valamit. A kérdés most már csak az, hogy az oroszok ezt hogy fogják tudomásul venni, hisz természetesen ők szeretnének nagyon sok mindent eladni nekik, és csak idézni az izraeli miniszterelnököt, amit a holnap reggeli lapokban is szinte az összes magyar át fog venni. A egy egybank jelentés, szerint izrael még mindig nem hiszi ránnak. Na jó, erre, kíváncsi, igen, erre a... voltál kíváncsi, igen. Erre voltál kíváncsi. Ugyanakkor viszont nagyon érdekes, a hétszegi világlapok azzal voltak tele, hogy mi a helyzet Szíriába. Az ellenség, és, és, és már nem is tudom, hogy ki mindenki, kihetetéssel is foglalkozik, tehát azokat a képeket az ember szíve összeszorul, de mégsem lehet azt mondani, hogy mindenki üljön hajóra, vonatra, repülőre, és akkor irány Európa, mert a, a az elkam az nem erre szólt, tehát a problémákat ott kell megoldani, és én gondolom, hogy a telelkedés nagy, de nem az a megoldást, ha mindenkit ide csődítünk. Mindenkinek, mint azt már sokszor megbeszéltük, oly sokszor megbeszéltünk, ott kell az élet lehetőséget biztosítani, ahol, ahol jelen pillanatban van. Mégis mire brúzítom önöket ezen a héten? Először is holnap egy rendkívüli nap lesz, hisz pontosan 71 évvel ezelőtt szabadult föl a budapesti gettó a tudom, hogy nem mindenki fogja szeretni a következő mondatot, a felszabadító szovjet hadsereg felszabadította a gettót. Lehet bühöngeni, de igenis felszabadította, aztán, hogy itt maradtak sokáig, az már egy egészen más dolog. A gettóba lévő embereknek az utolsó percekben az életet jelentették. Erre emlékeznek holnap 10 órakor a Dohány utcai központi zsinagógában, ahol a világon mindenki ott lesz, nem csak az országos főrabbi, nem csak a mazsigis nem csak a nagykövetek sorozata belejét, illetve Ilám volt Izrael állam nagykövetét, hanem eh, hazánk politikai vezetése is. Mindenki ott lesz, és mindenki emlékezni fog, van mire emlékeznünk, és emlékeztetni a mai generációt, hogy ez többé ne történhessen meg. Holnap ezen kívül még egy nagyon érdekes dolog lesz. Holnap kerül sor a negyedépjénként megrendezésre kerülő zsidó kerekasszalon. Eh, nem tudom, hallottál róla, a zsidók nagyon rendes emberek, de imádnak veszekedni. Úgyhogy nem, még erről nem hallottam. Ha megkérdezed őket egy dologról és hárman vannak, akkor hétfélét fognak állítani. Így van ez a zsidó szervezetekkel is, mindenki általában mást akar, erre a kormány létrehozott egy zsidó kerekasztalt, ahol ők a vendéglátok, és ott a kerekasztal körül a zsidó szervezetek megtéphetik egymás haját. Mindenki elmondhatja, hogy mit szeretne, mit nem szeretne. Természetesen a kormány is megmondja, hogy mit vár tőlük, illetve mibe tud nekik segíteni. Én bízom benne, hogy a holnapi kerekasztal, ahol jó magam is részt veszek, és sikeres lesz. Szeretné tudni, hogy miről fogok én beszélni? Igen. Hát akkor elmondom neked. 2016 az emlékezés esztendeje. 1956-ra emlékezünk, 60 esztendővel ezelőtt történtekre, és én úgy érzem, hogy a magyarországi zsidóság mindegy mindenből kiveszi a részét, tehát semmiből nem tud kivaradni, így aztán természetesen 1956-ban ők is a barikád mindkét oldalán ott voltak. Ott voltak, mint szabadságharcosok, ott voltak, mint forradalmárok, mint ellenforradalmák, őket, ahogy akar, ahogy akarod, és én azt szeretném, mint egy nemzetközi szervezetnek a magyarországi elnöke, hogy a zsidó szervezetek sem maradjanak ki a megemlékezésből. Az emlékezést egy kormánybiztos asszony koordinálja, tudod ki az? Nem. Smit -Mária, Mária asszony a kinevezett kormánybiztos én meg vagyok győződve hogy ő mint történész biztos tudja hogy a zsidók mindenhol ott voltak én azért mégis szeretném emlékeztetni és szeretném hogy a bizottságban a zsidó szervezetek képviselői közül is ott legyen valaki hogy emlékezzünk és emlékeztessünk hisz mi magyar zsidók a magyar nép, a magyar kultúra a magyar történelem szerves részei vagyunk és mindenkit arra biztatok, hogy kísérjék figyelemmel ezt a 60. évfordulót, hisz eh, akkor történt 1956-ban valami ennek a lángja tovább él, és emlékeztetni kell a világot arra, hogy akkor éppen hogy cserbe hagytok minket. Eh, ezt is biztos vannak sokan, akik nem szeretik, hisz a világ akkor a suezi háborúban volt elfoglalva, meg önmagával, mint általában. Akkor nem nagyon foglalkoztak velünk, aztán utána, hogy próbáltak segíteni, pró az megint más kérdés. Egy biztos, nekünk kötelességünk, még a mai élő nemzedéknek felkeresni azokat, akik még élnek, akik még tanulságot tudnak tenni, hogy útnodaink, unokáink, dédunokáink is tudják, hogy mi is történt ezen a tájon 1956-ban. A héten. Nagyon érdekes dolgokkal fogok még foglalkozni. Van egy új sorozata az Állami Közszolgálati Rádionak minden reggel, aki egy hitmagyarázatra akar ébredni, akkor van nekik egy műsorok, ez nem a hirdetés helye. Reggelenként a 180 perc is abban püspökök, rabbik, érsekek és egyéb ö, egyházi funkcionárosok beszélnek. A zsidó részt én tehát ezeket fogom fölvenni. Bízom benne, hogy azt is sokan fogják hallgatni, viszont nem zavarja emerádió műsorainak hallgatottságát. Ezzel fog foglalkozni, és még nagyon-nagyon sok érdekes dolgot fog csinálni, színházakba is fogok járni, mindenről be fogok számolni. Leszek az operával, leszek különböző mozikva, ne felejtsék hamarosan az Oscar-díjat is osztják, azt se felejtsék el, hogy hideg van kint, lehet, hogy jön a tél, tehát olyan cipőket tessék fölvenni, ami bordázottak és nehezen csúsznak, nagyon felöltözni, nem egy nagy, nehéz kabátot magunkra venni, hanem rétegesen öltözködni, sok, -sok csötenni, gondoskodni arról, hogy azért reggel szellőztessünk, gondolom mindenkinek van ilyen színmodoxid riasztó dobozkája, ami mm. akkor is elkezd sikítani, hogyha túlzottan kevés a levegő és szellőztetni kell, ezt pár ezer forintért bele lehet szerezni, mindenkinek kéne, hogy ilyenje legyen, és figyeljünk oda a szomszédjainkra is, hogyha nem hallunk ott hangokat, hogy mi történik, és segítsünk önmagunkon, segítsünk az utódainkon, és már most Adjuk meg nekik a lehetőséget, hogy szeressenek őket, a... ne csak amikor már nem leszünk itt. És mire gondolok ilyenkor? Na, tudod. Igen, adni a magunkéból másoknak. Így van, és akinek ahhoz van hangulata, nézzen sok tévét, megvegy elő az imakönyvét, és higgyék el, azt nem imádkozni kell, csak belőle olvasgatni, és attól lehet, hogy egy kicsit jobbak is leszünk, de akinek egy kabaréhoz van kedve, ám rajta, akinek ahhoz van kedve, és ez nem a italnak a, a reklám, reklámozása, hogy igyon egy ilyen hideg téli estén, amikor már otthon van egy jó rumos teát, vagy bármit, csak tegye ezt meg, és Próbálja jól érezni. az életnek. Ne hagyják nek az vagy. a fejlődés, hogy rá gyújtani egy cigarettára, de azt is a friss levegőn tegye, hogy a lakása nem legyen magószagú, meg önmaga se vigyázzanak magukra. Nálam, hála Istennek, hogy az elkövető öt évben biztos nem fogok szomnyagtörést kapni, hanem megszüntettem a kádat, tegyenek önök is így, maguk, építessenek maguknak tusolókat, hisz az sokkal egészségesebb, kevesebb vizet használunk, elfrissülünk, érezzük jól magunkat, és jövő héten elmondom az újabb ötleteimet ugyanitt és ugyanakkor, legyen nagyon jó hetők, és ha baj van, csak nyugodtan hívjanak. Vagy a műsorvezetőt, vagy engem, mindig állunk a rendelkezésre. Jó hetet, sovától, érezzék jól magukat, és higgyék el, ha akarjuk, akkor minden szép és jó lesz. Ámen. Brájar Péter Amen. volt, köszönöm. És most Pajzs uh, Miki uh, nem merem mondani, hogy barátom, csak nagy tisztelője vagyok. 50 éves, fantasztikus, és ezért az ő emlékére meghallgatjuk egy régi slágerét, a hülye magyarokat, és nem sokára hívjuk Regős Robit. A hülye magyarokat szerintem a végén van a megtalált, mert a, gyors, a fiatalok gyorsak, ez a legjobb bennük. Robi, regős Robi! Hát szervusztok, kemény zene után, kemény ember. Ugye én vagyok az, aki mindig a rendszer ellensége, vagy az ellensége. De vagy a negatív, a pozitív után jön a negatív, persze. Így, én vagyok mindig a negatív, de most kivételesen nagyon boldog vagyok. Na, mi van? Mit és történt? szeretnék gratulálni ezúton is nemes jeles rá, az a show civil filmhez. Egyrészt azért, mert maga a téma egy nagyon-nagyon kényes téma, amit ma, valamiért azt gondolom, hogy sajnos bátorság újra és újra feldolgozni, pláne Kelet-Európában. Na de a magyarok ebben jól állnak. A magyarok egyébként valami jól állnak antiszemitizmussal, és egyébként de, e, nagyon furcsa dolgokat hallottam. A rendező maga mondta, hogy sokan meg, ide képzeljük el, hogy nagyon kevesen azok közül, akik a szakmában dolgoznak. Rendezőnek szinte senki. Na most e, nekem a másik szakmám az színész rendező, és e, én azt gondolom, hogy tudjunk mások örömének örülni, és ez nem csak igazából nemes, jeles látó dicsőség, hanem az egész országnak szeretett ezzel a dicsőséget. Rengeteg film készült már nyilván második világháborúról, mindenki nagyjából tudja, hogy mi volt, mi történt, hol történt. Nagyon sokan jártak közülünk is a helyszínen, ahol forgattak, illetve, hát, különböző táborokban Birkenau és, és, és Auschwitz és társai. Hát először is azt kell mondjam, hogy maga a film csodálatos, hogy, hogy ennyi év után is van még olyan perspektívája ennek a történetnek, ahogy fel lehet dolgozni. Az egy másik történet, hogy Magyarországon szeretünk plagizálni, sok hasonló és egyforma film készült különböző emberek tollával és, és különböző emberek rendeztem filmekben, de az, ami most történik, hogy van egy magyar film, ami Egyébként a nemzeti film alap is támogatta, ami számomra egyébként egy nagyon érdekes szituáció, mert hogy hát nem nagyon támogatnak semmit. De nyilván itt, itt valamit valamiért, hát én nem tudom, hogy Andy Vajna szeressége mit keresett ott, például az Aranygóbusz átadás. A szelfizet. És miért fotózkodott a, a, a, a mert lehet, hogy én nem láttam a filmben, de nagyon figyelem, még fogom nézni még egyszer. Szóval, hogy, hogy próbáljunk örülni annak, hogy van egy film, amit az Oszkárral jelölnek, és valamiért én úgy érzem, hogy nem szoktam általában hogy előre innen medve a bőrére, valamiért úgy érzem, hogy ez a film most meg fogja kapni az Oszkár díjat Én is azt gondolom, igen, valószínűleg igen, nagyon úgy néz ki. A, a Kána Glob, meg ezek azt mutatják, igen. Igen, te, te ez szóba azt gondolom, ami, ami nagyon megtisztelő a magyar filmesek számára, nagyon megtisztelő a készítők számára, és hát megtisztelő annak a dolognak, amiről szól, hogy ezzel igenis foglalkoztatja az embereket, és hát azt gondolom, én forgattam egyébként auschwitz egy dokumentumfilmet, amire egyébként nyertünk is díjat, csak azt nem támogattam a magyar semmiség, tehát azt senki nem támogatta előszágon. de... É, emlékszem arra, amikor láttam a szöveget ez a a vágóképeket akkor azt mondtam, hogy készüljön ez a film azoknak akik eh, tagadják, hogy a holokauszt létezett azért hogy soha többé még egyszer megne és ott át egy bácsi aki az arcát a markába temett, és azt mondta, hogy ő itt volt 44-ben és ő azt hitte hogy ez már 1944-ben sem fordulhat elő és én nagyon sokan nem tudtam hozzányúlni, vágni ezt, ezt a borzasztó eh, anyagot, és én emlékszem, hogy ültünk Krakóba, ami ilyen 50 km van a úsolit ültünk a főtéren, és néztünk magunkat, ma, magunkat a készítőkkel. Tehát ez egy hatalmas munka, és megemelem a lapomat azok, előbb, akik ezt eh, készítették, és hát eh, ennyit, nagyjából kell, vagy egyet, ennyit nagyjából a vagy ennyit a Saúl és arról, hogy ki és hogyan támogatta ez a Lakár a készítőknek. Hallottál-e arról, hogy Kellandás új filmet készített? Persze, tudtam róla, persze. Tudtam róla. Én nem tudtam róla, viszont, a plakátot láttam, mert ezt a rengeteg német és az róla az interneten. Az, hogy Magyarországon be lehet az egy plakátot. de ilyen hüvieség miatt inkább az a borzasztó. Hát <coughs> gondolom, hogy ez ütközött mindenfajta demokráciával. Tehát én nem tudtam, de ezek szerint biztos, hogy, hogy a cilertás újra ér és virul, feltámad, csak ugye ott volt egy ilyen, hogy, hogy tűz tűr, támogat, hát legalább tűrjük meg. Tehát a tiltás, azért az elég durva 2016-ban, én Magyarországon. E, mit szól a, a világ, hogyha mondjuk én csinálnék mondja a második Orbán kormányról egy, egy pamflettet? Nem csinálhat. Ezt nem csinálhatók, ezt megcsáltak a harmadik Orbán, kormány, Orbán kormányba, tehát, hogy, hogy igazából, hogy mondjam neked, Tehát, hogy itt van a szegény legény, akiből gazdag ember lett, és van egy csomó szegény legény, akiből koldos lett. Tehát, hogy így a magyar népesség bizonyos variátus le tudnám játszani. És hát, um, akkor mi nem beszéltünk ugye Endi Vajnáról, aki 7 milliárdot kapott, a állami banktól, hogy megvegye a TV2-t. Te, te nem akartad megvenni a tv 2 De neki majd biztos vissza kell adni azt a pénzt. Tessék. Neki biztos majd vissza kell adni azt a pénzt. Én nem mertem nem volna fölvenni ennyi pénzt. De jó, mondjuk te is visszaadnád. Nem akarnál a tv csinálni. est csinálni. Hát Hajdu főnökének lenni, nem is tudom. Nem, nem, nem, nem. Én, én, én ha már így lehet választani, akkor inkább a BBC-nek szeretnék a főnöke lenni, nem a jó, hát nincs politikai nyomás. Hát azért. Az, az ennyi, nekünk csak az ja, ja, hogy Angliában. szakmai döntés. Azért. Jó. Ennek vannak hagyományai a demokráciának. Tehát, hogy ott, eh, csak annyit mondanék, hogy David Cameron, amikor fiatal volt, akkor most nagy botrány volt pár héttel ezelőtt, hogy eh, egy disznovágáson, hogy is mondjam, micsodáját betette egy halad pályába, És a kollégium és társai felnyomták, most hogy indult le. Szerintem Orbán Viktor kollégiumi társai, ezért sokkal durvábbat tudnának a mai miniszterelnökről beszélni, csak hát nem mernek, mert még képzeld el, hogy a, a David Cameron e, volt kollégiumi társai, akik ezt elmesélték ezt, ezt a az, még ilyenek. Hát meg a Bibo kollégiumban is jönnek. Robi, köszönjük sajnos, hogy kicsit elcsúsztuk, és most mindjárt 6 óra van, és híreket kell adni. Jövő velünk leszel. Természetesen vállalt üteget, szép estőt mindenkinek. Puszikálunk és az én istenem vigyázzon rád. Ma... szia szóval Szia! Hallgatóknak csak azt, amit mindig szoktam, hogy a legfontosabb, hogy egy kicsit imádkozzanak, kicsit szeretkezzenek és olvassanak sok könyvet, mert az fejleszti a képzeletet és most egy nálam sokkal frissebb, fiatalosabb hangvétel, a... hiába veterán, mégis tinédzser. Hallgassatok zenét, ugyan a pataki...